Dokumentären om Göran Persson innehöll flera nyheter och fick stor publicitet. Men hur gick det med löftet som gavs när det hemliga projektet avslöjats? Om att allt av nyhetsvärde skulle redovisas omedelbart. De här sakerna som nu har blivit stora har inte varit möjliga att publicera förrän man kan kunna ta om att det är Persson som har sagt det. Vi berättar om den prisbelönta granskningen av investmentbolaget Åboll där reporterna samarbetade med myndigheterna och tipsade polisen. Och så dyker vi ner i åldersfixeringen på den svenska tidningsmarknaden. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Junggren och det är lördag den 31 mars. Dokumentären om Göran Persson har varit den senaste tidens stora samtalsämne. Var den ett stort journalistiskt antiklimax eller borde Erik Fiktelius som drog igång projektet för elva år sedan i själva verket få stora journalistpriset? Vi har i medierna tittat närmare på en lite annan aspekt av dokumentärarbetet som var brännhet när det hemliga projektet avslöjades i slutet av 2002. Nämligen frågan om hur SVT skulle göra om det dök upp nyheter i materialet, viktiga nyheter som borde komma ut till tittarna. SVT försvarade sig med att om det skulle komma fram- något av nyhetsvärde så skulle det naturligtvis- redovisas direkt. Så här sa Fiktelius själv när han blev intervjuad- i Aktuellt i december 2002. När man samlar in information som journalist- så kan man aldrig ta emot information- som man inte kan använda omedelbart. Därutöver har vi alltså sparat materialet- för en senare dokumentär. Men, men den här principen att aldrig- ta emot information som man inte kan använda. Den har varit central i det här arbetet. Kan du garantera att det inte finns nyheter i ditt material- som borde ha publicerats i Aktuellt? Ja, det skulle vara om jag har missat någonting. Sa alltså Fiktelius till dåvarande Aktuellt-reporten Sam Kapadia. Frågan är vilken effekt löftet att publicera nyheter genast- egentligen fick- det kommer ju fram flera stora nyheter i dokumentären efter att Persson lämnat makten. Men vi börjar i en annan ände, i redigeringsrummet på SVT, där Erik Viktelius och redigeraren Kjell Thunegård arbetat i åratal. Och nu ser hur det hemliga skåpet töms och banden fraktas bort till ett säkerhetsrum på SVT. Nu hittar vi bara att laddrat politik. Uh -huh. När man klipper dokumentär så vet man ju inte riktigt förrän man har börjat gått igen, gå igenom materialet. Va? Vad, vad är det här? Vad har vi, vad har vi fått? Va? Det här är ju verkligen ett sånt projekt där man har samlat in under tio år material va? och sen sätter man sig ner och ser vad är det här? Va? Och... och försöker ta fram då det, det som är relevant för projektet. Nu har ni lyckats så att säga, kompromissa sinsemellan? Har ni varit överens i alla länge? Nej, det är man ju aldrig när man klipper. Utan vi har ju haft olika åsikter men till slut har vi kommit fram till saker som vi har varit överens om. Då. Så det, har ju, det är ju hela tiden man tar och ger. Och, och, det har inte varit några problem va? det har och verkligen det, det, det gått bra är va för dig att säga. Alltså, jag, skriver jag vet ju hur man skriver texter jag skriver ju direkt färdigt tjoft det tar två minuter så jag är klar och så tittar Kjell på det så visar det sig att det inte är alls klart och så tvingar Kjell och mig att skriva om och då är det ju klart nej nej nej nej nej. Så jag alltså, ju inte, jag skriver om varenda text cirka hundra gånger med större och större smärtsamhet och underkänd av Kjell och så blir det bättre så att det är manuset vi har gjort ihop va TV är egentligen en ganska ytligt medium va, när det gäller såna här saker. Va. Men vi har ju verkligen försökt att, att göra det seriöst och uh, få fram uh, mycket politik i det här. Va. Och uh, jag tycker det är orättvist det man har, att det inte skulle innehålla politik. Va. För det, det tror jag innehåller till 70-80 procent handlar om politik, va. 70-80% politiska sakfrågor ja. och sen är det resten är politiska jo, det, personfrågor, det är politik oh, alltihopa, och så, men det är politik på ett annat sätt som gör att folk fattar inte att det är politik för att det är så spännande de är ju att politik ska vara tråkigt mm. sånt som jag mm. brukar göra till vardags mm. men plötsligt i med att man gör det spännande så är det inte politik, det är ju liksom mm. tåkigt bara mm. På annat håll i SVT-huset sitter de politiska kommentatorerna KG Bergström och Mats Knudson de är kritiska till att intressanta nyheter- varit inlåsta i ett plåtskåp under så många år. Vad som har skett med det här projektet- är att Erik Fiktelius har suttit på explosivt nyhetsmaterial- i en del fall ända sedan 1996. Intervjuer som har legat i ett plåtskåp- i 11 år i, i värsta fall. och Det är naturligtvis fullständigt- i strid med det arbetssätt som varje nyhetsreporter vill ha. Att det blev så berod, berod, berodde ju på att det var ett villkor från Göran Perssons sida för att ställa upp på den här serien att det inte skulle sändas förrän efter hans eh, avgång. och Därför så tycker jag den enda och rimliga och principiella slutsatsen är att om man ska försöka se på sådana här projekt i framtiden så är det någon som inte jobbar med nyheter som ska genomföra den. Därför att den nyhetsreporten hamnar... Han hamnar i ett hopplöst dilemma. Han hamnar i konflikt med, med vad som är hans eh, yrkesideal. Att så fort som möjligt presentera nyheten och inte låsa in den och vänt, vänta med att publicera den. Hur ser du på det här Max Knutsson? På det här med att, att Fiktelius har suttit på material eh, som kanske borde ha kommit ut? Och men det var framförallt i två fall eh, det var i högsta grad relevant att eh, publicera det här. Och det, var, det första var ju då omdömerna om Mona Salin. De hade varit intressanta både eh, inför partiledarvalet men också på 90-talet när Mona Salin var på väg tillbaka in i politiken och skulle välja sinneverkställande utskottet. Hon fick en plats i regeringen och att i det läget eh, ha dessa omdömen från partiledaren och statsministern om den här personen målade Asalinen. Det hade varit i högsta grad relevant. Det andra var också eh, i diskussionen om Erik Åsbrink. Eh, uppfattningen att det inom regeringen fanns inte bara en person som Erik Åsbrink. Utan också då om att andra var inblandade i något som person liknande en statskupp. Det hade naturligtvis varit politiskt sprängstoff, sprängstoff för alla nyhetsändningar av medier. Den kritik som fördes fram 2002 när den här, det här projektet blev känt. Det var inte i första hand att det var en nyhetsreporter som gjorde det utan kritiken då gällde att det var en politisk kommentator som gjorde det samtidigt som han hade ett hemligt intervjuprojekt tillsammans med en statsminister som han som kommentator skulle kritiskt granska. När jag nu talar om att ingen nyhetsreporter överhuvudtaget bör ägna sig om det är en slutsats av, av det vi har sett nu. Sist hörde vi KG Bergström. Vad säger då Erik Fiktelius om den här kritiken? Till exempel om man går igenom klippen här från 2002 så äh, säger Hamilton till exempel att det fanns en uppgörelse att så fort du fick uppgifter av nyhetskaraktär så skulle Romil det publicera detta. Och äh, du säger själv att om det kommer fram något av nyhetsvärde så redovisar vi förstås det och Kristina Jutterström slutligen. Hon litar på att det inspelade materialet inte innehåller några nyheter som undanhållits i SVTs tittare. Och i efterhand, hur, hur ser du på det? Ja, att eh, jag har ju använt det här materialet i min fortlöpande rapportering som underlag, som kommentator. Då måste man också hela tiden väga det mot andra källor och andra uppgifter därför det är hela tiden saker som måste kontrolleras så att det har varit en av de inflöden som jag har haft i min fortlöpande, fortlöpande rapportering däremot om du tar det här av vad han säger om Mona Salim så går ju inte det att publicera förrän man säger att han har sagt det det ligger ju i begränsningen av källskyddet och det har vi ju varit medvetna om och därför så, så blir ju en hel del av det som nu har sänds det är bara möjligt att sända när man kan släppa på källskyddet. Och då var ju överenskommelsen att det ska vi göra när han har slutat. Men hur kändes det då att sitta på en sån bomb och inte kunna avslöja det? Ja, det är en avvägning man får göra. Jag har ju kunnat använda materialet som mera då är luddigt i bakgrundssammanhang hela tiden. Så att det tycker jag nog har varit fullt möjligt att hantera. Det finns ju andra exempel, till exempel hur hård kritiken var mot Leif Pagrotsky, hur han kände inför Leif Pagrotskys nej till EMU. Mm. Den är också eh, intressant först när man kan eh, citera person och där, den kritiken var efter 03 när jag hade slutat på Aktuellt och då kommer det här projektet i ett nytt skede för då är inte jag kommentator eller reporter längre så då kommer det ett nytt läge. Så då behöver du inte avslöja nyheter? Nej, då har jag inte något forum riktigt för att göra detta. Så att efter att du inte längre var kommentator så var det andra regler som gällde? Inte andra regler, men det var andra förhållanden som gjorde att projektet kom in i en ny fas. Men bevisar inte det att det var en väldigt svår sits för dig? Det här har jag prövat eh... Eh, en helt ny form. Jag eh, kan säga att det är experimentellt i den meningen. Jag har gjort det med eh, mina chefers beslut och stöd- men jag har hela tiden sagt att här har vi provat, provat någonting nytt för att kunna göra den här dokumentären. Men att du inte har kunnat redogöra för de här väldigt stora nyheterna ändå, har inte det varit ett problem? Ja, men jag har ju vetat att jag ska kunna redogöra för dem. Det är det som är poängen. Allt det här görs i publiceringssyfte. Men en del måste man vänta med därför att vi har utlovat ett källskydd. Det borde vara begripligt för varje journalist. Jo, men är inte det problemet? Jag säger, ja visst, det är ett problem. Det är en jätteintressant frågeställning. Vi har försökt hantera det och det handlar om källskyddet. Har vi lovat källskydd så får man ju stå för det. Det är liksom en hel princip i journalistiken. Dina kollegor då, vi har talat med två namnkunniga eh, politiska kommentatorer. De säger så här att det har kommit avslöjningar hela tiden här som har varit hett nyhetsstoff. En, report, en nyhetsreport kan inte ha den här typen av projekt som du har vad är frågan? Ja, det är att det är ett problem här. Tycker ni inte du det? <går> Nej. Ja, men alltså, jag har ju svarat på den här frågan hundra gånger. Så alltså, Jag säger att det är en gränsdragning. Det är svårt. Men de här sakerna som nu har blivit stora har inte varit möjliga att publicera förrän man kan kunna ta om att det är Persson som har sagt det. Det är först då de blir möjliga att hantera. Men då har inte det här hjälpt då? att Om det kommer fram något av nyhetsvärde så redovisar vi förstås det. Alltså. Jag säger att möjligheterna har förändrats. Det är det jag säger. Sen är du så argumentativ i dina frågor så det blir svårt att svara. Jo men du måste ju förstå att jag inte intresserad av svaret här. För att om du har sagt sådär. Det låter ju väldigt betryggande. Man vet att om det kommer fram några nyheter i det här materialet. Stora nyheter. Då ska du redovisa det. Det är ja, vad du säger. Ja det är vad jag säger. Ja, och så kommer det fram stora nyheter nu. Först när dokumentären sänds. Ja därför att nyheten är att Persson har sagt det. Det blir ingen nyhet för man kan tala om att Persson har sagt det. Är det inte en nackdel att publiceringen kommer efter- att han inte har den här politiska rollen som han hade när det var hett? Tage Landers fick vi vänta på i 50 år. I själva verket är det en fördel att vi får det här så snabbt. Det sa alltså Erik Fiktelius när jag träffade honom i torsdags. Det var Martin Wiklin som träffade hans kollegor på nyhetsredaktionen- KG Bergström och Mats Knudsson. Och nu några av veckans medienyheter- Amerikanska Pentagon tar nu kriget om sanningen ett steg längre. Den amerikanska militären har nämligen skapat en egen kanal på videosajten Youtube- med noga utvalda filmklipp, där amerikanska och irakiska soldater framgångsrikt deltar i strider. Rapporterar den amerikanska radioprogrammet On The Media. Ny programdirektör för allmän tv på Sveriges Television blir Annie Vigelius- hon har tidigare arbetat på TV3 och grundat Vigelius Television som bland annat utvecklat det populära fredagsprogrammet Så ska det låta. Enligt vad SVTs vd Eva Hamilton säger till Svenska Dagbladet så är utnämningen en signal om att inte krympa SVTs breda uppdrag och inte ge upp områden till de kommersiella kanalerna. Redaktören för den franska satirtidningen Charlie Hebdo har frikänts. Philippe Wall stod inför rätta i fransk domstol efter att tre muslimska organisationer stämt tidningen för att den publicerat Mohammed-karikatyrer. En av organisationerna, Franska föreningen för islamiska organisationer, har sagt att man tänker överklaga den friande domen. Månadsmagasin för kvinnor är en riktig djungel och konkurrensen hårdnar. För att locka läsare så sprutar förlagen ur sig nya tidningar som är specialanpassade för särskilda åldersgrupper. Senaste tillskottet är månadsmagasinet Plus Sverige som nyligen lanserades med mottot Livet före 50 är bara uppvärmning. Men är det verkligen en indelning efter ålder som läsarna vill ha? Det tycker jag väl lite fånigt för det beror mer på vad man är intresserad av. Och jag då, ja okej, okay, jag är snart 50- och jag läser ju inte då kanske sådana som man borde läsa utan jag läser ju då hellre tidningar som är anpassade till yngre människor. Amelia kanske, hennes, väckorvin, och det är väl egentligen kanske för 20-25-åringar. Att det står att det är 50 plus eller 40 plus kan det få dig att veka? Ja för så gammal vill man ju inte känna sig. Om man är 70 kanske man vill köpa en tidning som är för 50 plus. Det är väl lite synd att man blir infackad utifrån sin ålder. Att du ska läsa den här tidningen bara för att du är en viss ålder. Påverkar det dig om du ska köpa en tidning att det står? Ja, står det 50 plus så köper jag inte tidningen. Eller 40 plus tror jag att det står på någon. Jag köper inte den då. Jag bara förutsett att det handlar inte om någonting som skulle intressera mig. Ja, åldersmärkta tidningar kan både locka och avskräcka. Bland de här tidningarna finns Tara som alltid har någonting om 40 plus på första sidan. Pia Lundgren på redaktionen, själv 46, säger att många läsare struntar i det där med 40+. plus. Men även om tidningen nu riktar sig speciellt till dessa kvinnor så är det här inte någon homogen läsargrupp att skriva för. Alla 40-åringar är ju inte lika bara för att de är 40. Det finns de som är mera äventyrligare, det finns de som är mer eller mindre vidsynta. Det finns de som vill läsa mer om andra kvinnor som har gjort spännande saker. Det finns de som vill ha mera mode. Det finns de som är mer intresserade av skönhet till exempel. Men eftersom alla ändå är olika, varför dela in oss efter ålder? Jag <laughs> tycker jag inte att vi gör längre. På framsidan står det visserligen succé för kvinnor 40 plus. Men som jag sa tidigare så är det många andra som också läser oss. Men ibland ser man insändare som säger i stort sett att jag är inte 40 men jag vill ändå läsa den här tidningen. Sluta ja. åldersdiskriminera. Ja. Vad tänker ni på redaktionen då? Att i viss mån har de rätt tänker jag. Men nu är jag reporter eller skribent. Du får fråga Stina om detta. Stina, det är chefredaktören Stina Abenius, själv 42 år. Hon säger att markeringen 40 plus handlar om att skilja sig från mängden. Ett sätt att konkurrera och vinna läsare. Men det är inte givet att det är längden i ett grepp som tilltalar läsarna. Jag fick ett mejl från en kvinna förra veckan som sa att var ni tjatar om det där med 40+. plus. Så nu tycker jag att det är 40-plus ögon det eller 40-plus 6. Då kunde jag erkänna lite för mig själv att ja, vi kanske hade sattat lite för mycket i det numret. Vad säger du? Är det att höja eller sänka ambitionen som tidning och enskilda skribenter- att rikta sig till en specifik målgrupp? Jag tycker att det är mycket mer intressant att försöka rikta in sig på en grupp. För då kan man bli mycket mer specifik- Tror du att det är risk att man i journalistiken tappar bort någonting viktigt när man släpper ambitionen att intressera alla? Ja, det tror jag. Alltså jag kan ju se att hela vår verklighet just nu är så att man hittar sin kanal, man väljer sina program. Och då är det klart att det kan bli en snävare värld om man bara intresserar sig för sig själv. Det brukar sägas att vi i Sverige är så där åldersfixerade och det är en negativ sak. Bidrar inte de här tidningarna till den då? Jo, det är sant, men eh, vårt uppdrag är på något sätt att göra åldersnoja omodernt. Det vill säga, en, de kvinnor som vi har som läser Tara, de skäms ju inte för att gå och köpa en tidning som står 40 plus på. Säger Stina Abenius, chefredaktör för Tara, en tidning från Bonnier Tidskrifter, som också ger ut Amelia för lite yngre kvinnor. Och sedan ett år också M-magasin för kvinnor. 50+. Plus. Ett år fick den tidningen vara ensam på banan. Men i veckan som gick kom premiärnumret av tidningen Plus Sverige med sin slogan Livet före 50 är bara en uppvärmning. Gudrun Pavlo Lindskog, 59, är chefredaktör. Vi har Brigitte Söndergaard på omslaget och där hon säger att ni vågar äntligen göra det jag drömt om. Och hon fyller 50 år i april och jag tror att många kommer känna wow i 50. Efter 50 så hettar livet till. Nu har kanske barnen flugit ut ur boet och plötsligt så finns det egen tid att spendera. Det finns tid att spendera när man är över 50 säger du. Det finns pengar också. Är det här en lönande åldersgrupp att satsa på för tidningar och annonsörer? Det är en oerhört lönande åldersgrupp att satsa på. Det är alltså 37 procent av svenskarna är idag över 50 plus. Och de står faktiskt för 70% av köpkraften och 80% av förmögenheten. Äntligen har man börjat upptäcka den här målgruppen. Det har man gjort faktiskt för länge sedan ute i Europa. Men i Sverige så har det dröjt länge och det har varit väldigt trögt. Nu har vi annonser inom kosmetik med Jane Fonda till exempel som är 70. Jag tycker det är helt underbart. När tror du att vi då ser premiärtidningen för kvinnor 60-plus och 70-plus? Jag är inte säker på att det behövs. Därför att 50-plus, det är ju ingen som säger att den här får bara läsa till du 60. Men det kanske är så att branschen också åldras med de som är engagerade i tidningarna. Så om tio år är ni som jobbar med de här, tio år äldre själva. Och då kommer det livet börja efter pensioneringen. Ja, absolut kan det bli så. Nu finns ju alla de här tidningarna. Det är en väldigt tydlig utveckling, nischad i ålder och så. Hur mycket är det här drivet av läsarna och hur mycket är det en konstruktion för att sälja mer tidningar? Den tidningsägare finns väl inte som inte vill tjäna pengar på att tidningen ges ut. Så att det är klart att det finns marknadskrafter bakom. Men jag skulle säga att man behöver en tidning som tar avstamp i den verklighet man befinner sig i när man är 50 plus. Och den är annorlunda när man är 30 plus. Samtidigt säger du att det här kan vara väldigt känsligt. Du har fått reaktioner från folk som har fått premiärerbjudande som inte har gillat det. Ja, det är några få då som har ringt och sagt att de är upprörda därför att de är bara 40 plus. Och eh, den här tidningen vänder sig till 50 plus. Och det är ju bara... Och beklaga. Vad, vad men jag tycker in om dem? Vad är alternativet till att inte bli äldre? Det är inte så kul. Sist hörde vi Gudrun Pavlo Lindskog, chefredaktör på månadsmagasinet Plus Sverige. Reporter i tidskriftsdjungeln var Ylva Warnborg. I förra veckan så fick Norbottens kuriren priset Guldspaden- för sin stora granskning av laget Åbol. Det var en mycket het historia där konkurrensen om avslöjandet var stenhård. Och inte mindre än tre redaktioner har berättat den fantastiska historien om miljardföretaget- som nu beskrivs som ett finansiellt luftslott. Senast uppdrag granskning nu i veckan. Men Norrbottenskuriren var först. Och, visade sig när vi tittar närmare på det- hade ett ovanligt gott förhållande till myndigheterna. Under största sekretess, om man själv uttryckte det- Samarbetade man nämligen med Finansinspektionen och hjälpte polisen på traven. Reporterna skickade bland annat över ett stort researchmaterial. Vart går egentligen gränsen mellan journalister och myndigheter? Det är klart att man funderade lite kring kring det här med att vi hade fått tipset just från en journalist. Det är ovanligt att man gör en sån här stor research överhuvudtaget och ett så stort avslöjande- Däremot att man ger myndigheter information, det, det tror jag inte alls är ovanligt. Jag tycker det är mitt, hjärta, mitt journalistiska hjärta blöder lite grann här och jag önskar ju att man hade haft en, en arbetsledning på den här arbetsplatsen som hade sett till att det inte hade på det här viset. Ja, det var ju värdefullt för oss i och med att han satte Åboll på kartan för våran del. Vi, vi hade väl inte någon direkt kunskap om att Åboll bedrev den här typen av verksamhet i Sverige. Så det, det var ju på, på sitt sätt ovärdeligt för oss. Det är lördagen den 2 december 2006. Norrbottens Kuriren publicerade den första i en serie avslöjande artiklar som handlar om investmentbolaget Åboll Investment. Som köpt in sig i den svenska basketligan och som är på väg att bli en maktfaktor i svensk elitidrott. Företaget påstår sig göra miljardaffärer med kunder i NHL, amerikanska basketligan och glamorösa Hollywoodstjärnor. Men i granskningen trädde bilden av ett luftslott fram. Grävprojektet är stort, rent av det största i tidningens historia. Mats Enbom är nyhetschef. Mina reporter, de... De har ju lagt ner ett oerhört stort arbete och under två år jobbat liksom av och till med, med det här. Och det är det, det mest omfattande journalistiska projektet som har bedrivits här i alla fall. Hittills så har Norrbottens kuriren publicerat ett 70-tal artiklar om Åboll Investment. Bland annat att finanspolisen startat en utredning mot företaget och att bolagsstrukturen är minst sagt oklar. Artiklarna har väckt stor uppmärksamhet. Aktiespararnas Gunnar Ek tror att det handlar om den största härvan sedan Trustor. Och så sent som förra veckan belönades tidningen med det prestigefyllda guldspadenpriset. Men det är en sak som Norrbottens kuriren inte nämner. Nämligen att det var de själva som tipsade både polisen och Finansinspektionen om Åboll Investment. I oktober 2006, mer än en månad före publicering- så tar Norrbotten-Kuridens reportrar kontakt med Finansinspektionen. 30 oktober 2006. Hej Vibeke. Här kommer det till dig ett diget underlag som jag lovat dig. Och jag tror och hoppas kan bringa lite klarhet. Titta på det så snart du kan och hör sedan av dig- och behandla det med största sekretess. Med vänliga hälsningar från Vinterlandet Lule. Så här låter det i ett e-postmeddelande den 30 oktober- och 38. Mer än en månad innan tidningen publicerade den första artikeln. Jag reagerade väl egentligen inte så mycket förrän när vi började nysta i det och såg att det här kunde vara någonting som kunde rendera en hel del uppmärksamhet. Jesper Dahlöf är på Finansinspektionen och den som höll i ärendet och kontakterna med Norrbottens kuriren. Till att börja med så hade han gjort en ganska gedigen utredning som vi fick ta del av. Det hjälpte ju oss så tillvida att vi behövde inte börja på en så grundläggande nivå utan vi hade en hel del information. Så att vi, hade ju, vi fick ju en hel del hjälp där på det sättet. Tänkte du någon gång att det var konstigt det här, den här typen av arbete som. Mm. Ja, det är klart att man funderade lite kring, kring det här med eh, att vi hade fått tipset just från en journalist. Eh, Normalt tror jag att våra tips kommer från, till största del från allmänheten egentligen. När jag begär ut handlingarna på Finansinspektionen framgår att kuriren helt enkelt skickat in stora delar av sin research till myndigheterna med kopia till polisen. I materialet finns det misstänkta utpekade med personnummer. Här finns också bilder tagna med mobiltelefoner, utdrag ur register och olika hypoteser om brottslig verksamhet. Det är önskvärt, menar reportrarna, att myndigheten behandlar ärendet med största möjliga sekretess. 21 november 2006. Hej Jesper. Vår hypotes är att bolaget och hela bolagets grupp bedriver olaglig verksamhet. Att det saknas tillstånd för den verksamhet som påstås bedriver och att människor i slutändan riskerar att råka riktigt illa ut. Det kan vara fråga om pengatvätt eller pyramidspel eller vad som helst, tror vi. Här kommer en bild som en kompis i Örebro har tagit med mobben. Den är tagen på Drottninggatan 25 innanför porten. Vi hade löpande kontakt under, åtminstone inledningsvis, av, av våran utredning. Vi eh, fick ju värdefull information av honom. Och han, eh, kan man väl säga att han fick, jag kan inte säga på vilket sätt han upplevde det här som lyckat eller inte. Men jag kan tänka mig att han tyckte att vi, vi drev utredningen vidare, vilket... Och, och, och så att säga, gav ljus till det hela på ett annat sätt än vad han gjorde. 6 november 2006. Jag tänkte bara skriva några rader till dig. Jag och min kollega är naturligtvis mycket nyfiken och ivrig att veta hur det går. Dock vill jag och min kollega betona att vi naturligtvis inte är ute efter att sänka någon utan bara granska detta misstänkta fall där frågetecknen hopar sig. Eh, är det något vi skulle kunna bistå dig med eller något annat så gör bara din röst hörd genom elektronisk post eller ring oss. Jo, man har ju, ju uppenbarligen lämnat över hela materialet- till, till myndigheterna. Före publiceringen? Ja. Och det, det tycker jag är- märkligt och beklagligt dessutom. Agneta Lindblom-Hultén är förbundsordförande- för Svenska Journalistförbundet. Hon är mycket kritisk när hon får se det material- som Norrbottenskuriren skickat in- till Finansinspektionen och Finanspolisen. Nej, här är det ju ett resonemang om- där var med myndigheten om att de ska hålla sekretess, va? Eh, och det, jag menar, så här myndigheter arbetar ju under sekretesslagen och kan ju inte göra såna här eh, överenskommelser. Eh, och det, men jag tycker det är oerhört. Eh, jag tycker det är, mitt hjärta, mitt journalistiska hjärta, eh, blöder lite grann här och. Eh, jag önskar ju att man hade haft en, en arbetsledning på den här arbetsplatsen som hade sett till att det inte hade blivit på det här viset. Alltså jag är ju bomsäker på att, att vår ytterligare nämnd vill diskutera detta. Inte för att så att säga vara ute efter de här individerna men för att kunna ge ett diskussionsunderlag som gör att man på andra redaktioner inte behöver göra det här misstaget. Är det så farligt då? Det är inte vår roll. Nej men det är inte det vi ska göra. Vår roll är att plocka fram fakta och obehagliga med. är Publicera de i vilket medium vi än eh, befinner oss. Och sen får väl myndigheterna dra de slutsatser. Och förhoppningsvis dra de några rätta slutsatserna av detta. Men det är ju inte vår, är vårt jobb. Myndigheterna fick med andra ord information från journalisterna. Och Norrbottens fick hjälp med researchen. Och nyheter om utredningen på köpet. Men Mats Enbom, nyhetschef på Norrbottens Kuriren, värjer sig från kritiken. I så fall står för dem, men det är, det är mer en konsekvens av vårt journalistiska arbete. Det är ju så fall en fjäder i hatten om de anser att vår journalistik är, är så pass kvalificerad så att det leder dem vidare i en utredning. Det är liksom ingen, jag ser inget, det ser jag inget som helst problem i. Reporter här var Martin Wiklin. Medierna är slut. Om ni har synpunkter eller tips får ni gärna höra av er till oss på mejlen sr.se. Vi är tillbaka nästa lördag. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.